Poštovani gledalci televizije Vogošća, srdačni selam i pozdrav iz našeg studija. Evo nas na početku našeg i vašeg druženja kroz emisiju Uljepšaj svoj život. Naravno, s nama je profesor Sanin Musa, kao i obično, a mi ćemo nastaviti priču koja se vezuje za temu smirenost duše. Šta tako raditi? Napravili smo već... Profesore uz, evo, poštovanje dobro došli. Neka tri koraka kako smirti našu dušu. Možemo li se evo kratko čisto radi naših gledalaca osvrniti koja smo tri koraka napravili, da bi bar napravili još dva? Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu za ovaj noviji ciklus koji je krenuo. Ovo je treća emisija u ovom trećem ciklusu našeg druženja Uljepšaj svoj život. Uh, velika je potreba i prioritet danas pokušati uljepšati svoj život. U tom smjeru mi smo započeli kazivati nešto o smiraju duše. Jer to je dan veliki cilj dostići smiraj duše u svom životu ili barem smiriti dušu jer su veliki izazovi koji su danas pred ljudima u našem društvu, u samoj našoj državi, u našem narodu i tako dalje. E, kazali smo Da čovjek Ne treba puno žaliti za onim što ga je prošlo Jer ono što ga je prošlo Nije ga moglo zadesiti A ono što ga je zadeslo Nikako ga nije moglo mi mojići To je dan veliki zakon koji sa hiljadama godina Dešava na zemlji Kojim upravlja uzvišeni stvoritelj I gospodar svega ovoga što vidimo I onoga što ne vidimo Allah, Đalešanu, jedan jedini Bog Također kazivali smo na ono velikoj kuranskoj mudrosti ima nešto što volite, a nije dobro za vas i ima nešto što ne volite ili mrzite prezirijete, to je dobro za vas znači ovo ko shvati i ko uspije pojmiti on će u mnogome olakšati sebi i svojoj duši e, čovjek nekada bježi od nečega rekli smo na primjer bolest niko ne želi bolest a ona je stalni posjetlac koja koji dolazi koji nas posjećuje. Nijako ga mi ne volimo, ne želimo. E, niko ne želi biti bolestan. Ali je činjenica da ono što mrzite, to u ovom slučaju bolest, zna biti dobra za vas. Jer čovjek kada izađe iz bolesti, osjeća se znači opran, osjeća se olakšan i duhovno i fizički. I Allah Čelešanu zato kaže ja entum la Allah zna, a vi ne znate ono što je dobro za vas. E, treći korak ka nekom olakšanju duši i odnosno smiraju duše i usrećivanju samog sebe jeste e, također kuranski princip in ne me'l usri yusra. Zaista poslije teškoće dolazi olakšica. I kazao sam kogod vrati ili kad bi vratili svoj film, životni film unatrag, vidjeli bi da u stvari zaista se dan dva nakon teškoće smjenjuje olakšica koja traje dan dva pa ponovo dolazi neko iskušenje tako dalje. Zato u iskušenju koje će trajati određeni prerijod, pripremi se za olakšicu ili rahatlok koji će neminovno smijeniti tu teškoću, a u rahatloku ne uzdigni se puno, jer te očekuje ponovo neko iskušenje i to je životni princip i životni zakon. Čovjek kada ovo zna, mnogo je sebi olakšao život i mnogo mu je lakše je poslije toga. Evo ja ću našim gledalcima reći da se naravno, Jedno od narednih tema svakako biti i ono što se zove iskušenje. Ali mi ćemo nastaviti koračati dalje kako bi dali neki savjet za smirenost duše, zašto je zadružen, naravno, profesor Musa. Pa evo, da napravimo i taj četvrti korak. A čini mi se da se on naslanja na dobra dijela. Mada mi nekad više ne znamo da li smo bili u iskušenju, da li smo dobro dijelo učinili ili ne, jer nekad ljudi su malo sebični kada je u pitanju neče je dobro djelo i kako ga tumače, ali u svakom slučaju, je li i to jedan od korak. Pa sigurno. E, to je po meni veoma bitan i značajan korak. Evo, stavili smo ga na četvrto mjesto. Činejeći dobro drugima ili činejeći dobro djelo. čovjek u stvari čini hajr sebi, čini sebi dobro. Jer niko nikada nije nekomu učinio dobro da se posto toga osjećao loše. Uglavnom, kada čovjek učini nekomu je dobro, on se osjeti lijepo. Pa kao da indirektno sebi čini dobro. Jer učiniti nekome dobro usrećuje i onoga kom je si učinio dobro i tebe koji si ga učinio. E, nekada se zna desiti činjenca. I tu jedna velika Allahova mudrost. Čovjek učini dobro, a zatim njega zadesi nešto loše. I mnogi tad kažu, nećuš da činim dobro, jer ja dobro uradim, a meni se desi nešto loše. Međutim, on treba poznavati da je u tome u stvari Allahova mudrost i da Allah na niči dobro koje neko uradi neće ostati uh, slijep. Allah sve dobro vidi. Allah dobro vidi svoje robove i ono što mi radimo. Pa ako čovjek nekad učini dobro a desi mu se zatim nešto loše on sebi treba kazati sigurno je mudrost toga u stvari Allah mi je možda preko ovoga sada dao hajr. Jer mi je nešto loše bilo propisan u sudbini, u budućnosti. Učinio sam dobro. Jelah mi je sigurno to što mi je bilo loše propisano kompenzao sa ovim što mi se desilo. Znači dao mi je da me nešto pogodi jer mi ono što je puno veće je bilo loše od toga preko ovog dobrog dijela ovaj, pobriso i dao mi da mi se desi nešto manje. Na primjer čovjek učini dobro i posle toga ostane bez nekog dijela sredstava, bez para, izgubi Možda je to u njemu u tom trenutku jako teško, pogotovo što čini dobro. Ali možda mu je bilo planirano što tog lovčanika da sromi ruku, u nogu da mu se dijeta razboli, da puno veća sredstva možda izvoli zato je Allah moj timo stvari samo kompenzovao i dao mu jedan, jedno, jedan vid nagrade. Stoga je u Kur'anu jedna od osnovnih osnovnih rečenica sintagmi koja se spominje elladina amenu wa amilussalihati, oni koji vjeruju i ne dobro radili. Jer nije dovoljno samo vjerovati bez dobrih dijela. Vjerovati bez dobrih dijela je šuplje. Nego znači, oni koji vjeruju eladzine amenu, u aminu salihati i čine je dobra dijela. To se traži. Činjenje samo dobrih dijela bez vjerovanja je posao licemira, munafika, dvoličnjaka. Vjerovati samo bez dobrih dijela je što kažem jednom kao šuplje, šuplje bure ili kao, kao šuplje deblo, stablo. Zato se traži da se ovo dvoju komponuje. Ja kažem, izlaz našem narodu, izlaz teške situacije u kojoj se nalazimo u svakom pogledu, koja ide, ide sve dublje, jeste vjera u Allaha, Đalešanu, još jednom ponavljam, slijedžen je Muhammed Aleyhisselam, barem pokušati da ga slijedimo, znači čineći, čineći dobra djela. Muhammed Aleyhisselam nije ostavio ni ono dobro djelo, a da ga nije učinio i pokazao, putio na njega. Isto tako, jedno loše, a da ga nije prezrao, klonio se i ukazao nam na njega. To je put kojim ćemo sigurno izaći iz ove krize. Jer bili smo uh, u svim nekim pričama koje su bile prije nas, i komunizam i za vrijeme drugog svjetskog rata, Austrija prije toga i tako dalje. I uvijek smo bili lojalni. Uh, međutim, nekako smo islam zaboravili, zabacili ga za leđa. I vjerujem da je to naš izlaz, naše rješenje i naš put kojim trebamo ići. E, kažem još jednom, dobra djela e, su na tom putu jako bitna, jako značajna. Ima jedna jako lijepa priča o čovjeku koji imao tri brata, koji je krenuo na put, znači jedan mu je put mu izašao, izbio mu, što mi kažemo, put morao je krenuti na put i pozvao je prvog brata s kojim se najviše družio, najviše nade, polagu, njega je kazao mu ja trebam na put, hoćmo li zajedno. Međutim, ovaj ga je brat u tom trenutku iznavjerao i rekao ja ti ne mogu zaista tu pomoć. I onda on vidio koliko je stvari bio zabludi što je toliko vremena posvećivao tom bratu. Došao je drugom s kojim je također bio dobar. E, s njim je provodio dosta vremena, dosta nade, polaga. U njega je rekao mu je ja moram na puta. Hoćeš li sa mnom da mi praviš društvo? a Ovaj mu je brat kazao ja ti samo mogu malo pomoći i malo to ispratiti, ali ja ne mogu s tobom na puta on iznenađen odlazi trećem bratu na kojeg nije obraćao pažnju i kaže, očekujući od njega negativan odgovor, e, trebam na put, hoćeš li sa mnom? A ovaj mu brat na njegovo još veće iznenađenje kaže, hoću, biću s tobom, družišu se s tobom, idemo na put. E, onaj prvi brat to je čovjekovi metak, novac, pare koje su za gospodarle ljudskim životima i ljudskim dušama. Kogoti mi to ne priznati, može čovjek danas biti veliki pobožnjak, dobar insan, dobročinitelj, ali ako nema para, on je na margini. Svi ga nekako šutaju u stranu. I naprotiv, onaj koji pokvarenjak najveći, ako ima danas para, ljudi tavafe obilaze oko njega. E, međutim, taj brat prvi koji se zove novac, zna prvi izdati i ostaviti čovjeka na cjedilu. Drugi brat, to su porodica i prijatelji. I njima čovjek dosta vremena, Uh, dosta vremena poklanja Ali ga i oni nekada kada to najmanje očekuju I opet tako vratimo životni film U nazad vidjet ćemo znaju izdati i ostaviti Treći brat koji ga nikada neće ostaviti Ili izdati Su stvari njegova dobra djela I ovog su mu se puta odazvala I ta dobra djela će ga pratiti i na Dunjaluku pratiće ga i na Hiretu Ona će biti društvom u mračnom ekaboru Jer mi znamo Na dženazu kada se pođe Kažem Hamed Alay Selam čovjeka na dženazu prati Njegova porodica prati ga njegov metak i prati ga njegova dobra djela. Porod za sedmah vraća i metak se vraća, ostaju sa njim njegova dobra djela. Mi znamo kad spustite čovjeka u kabur, neko od najbližih huđe sa njim koji je bio na dženazi, ali čim se završi ta procedura, onma pruža ruku da iz kabura kao da kaže: "Vadite me odavde da izađem, pomozite mi, ja ne želim ovdje ostati." I naravno oni ga izvade. Niko nije rekao, ja ću prenoćiti sa svojim babom i svojim sinom i svojim bratom ili svojom, znači, rodbinom koja je preselila jednu noć u kaboru. Ne, nego odmah znači se vraćamo. Ostaje i metak, odmah krenje, eh, započinje grabljenje tog metka, ko će se bi uzeti više. Ono što ostaje sa čovjekom su njegova dobra djela. I ona će zaista biti drug i u mračnom kaboru. i stoga su ta dobra djela eh, jako značajna. Uh, najmanja setnica od tih dobrih dijela. Spomenuti, na primjer, Allaha Đelešanu, prepručiti nekome gospodara uzvišenog, udijeliti nešto sadake nekome, uh, pomoći možda nekome da natovari neku robu na svoje prevozno sredstvo. Čak kaže Muhammed, a.s. Uh, kelementu tajibja, lijepa riječ, sad, to je sadaka, također dobro dijelo. Kulu sadaka Svaki korak koji učinite da obavite namaz To je sadaka, to je dobro udjelo, i tako dalje, i tako dalje. Svaki vije dobročinstva, pomilovati djete po glavi, siroče. Kaži Mohamed Aleyhisselam, ako osjetite nekada tvrdoćost srca, znači gubite emocije, empatiju, i tako dalje, pomiluj siroče po glavi, mu nešto. Znači, to je lijek, to je lijek za to. I tako dalje, tako dalje. Svako dobro je danas dobrodošlo. Svaki hajr koji čovjek učini je od značaja i njemu će se ljudi obradovati, a gospoda će se obradovati još više. Mi smo profesore nekako ljudi koji smo onako po prirodi haterljive. Jel. Ja. Pa i kad se učini neko dobro tipa ne samo ono u čemu govorimo, i pomoći, i udijeliti dalje, ali čini mi se da riječ posebno, umje insana povrijediti, čak i u dobroj namjere. Neko će nekome reći nešto što je istinski za njegovo dobro. Sad govorimo o iskrenim stvarima, s iskrenim nijetom, ali čini mi se da to ne biva baš tako prihvaćeno kod ljudi. Kakva je to vrsta savjeta za Teške ljudi duši? koji imaju jako sujetu su svima teške. A, teškog čovjeka s jednom opaskom, totalno bezazlenom riječju, bezazlenom možemo pogoditi. Ja savjetujem i onima koji su teški da budu lahke. Jer Allah Čelešanu ne voli teške ljude. Ne voli ih ni ljudi. Izbjegavaju. A hajri onome ko je lahak s kojim se možeš i našaliti, koji ti neće zamirati zbog neke riječi. Neće pogrešno ili namjerno, zlo namjerno i pogrešno protumačiti. I tako dalje. Uh, sujete su jako teška stvar. Ako se čovjeku povrijedi sujeta, onda znači i oni kojima se činio dobro i prijatelji tu završavaju svoje dobročinstvo i svoje prijateljstvo i tako dalje. Naravno, čovjek svaki ima svoju, da ređu svoju nivu, svoju stepenicu, svoj stepen. Treba se nastojati popet na veći stepen i izbjegavati da čovjek bude težak, izbjegavati sujete, ali isto tako s druge strane treba pasti na svoje riječe. Jer čovjek nekada kaže nešto na što ne obrati pažnju, to može u džehene motirati. Ali isto tako kaže nekad nešto dobro što zaboravi odmah, to mu može džennet donijeti. Čovjek isto tako kaže neku stvar uh, koja mu nije jako bitna ali jako značajna, može povrijeti ljude do bola. Tako da treba obrati pažnju insani na ono što govori i to vremenom dolazi ako ni urođeno kod čovjeka, A Jelah nam u Kur'anu spominje da šeitan neki riječi pretvori u nešto sasvim drugo. Čovjek izgovori nešto i želi nešto s tim što je kazao. Međutim, u ušima slušaoca se sasvim nešto drugo uh, desi, on sasvim drugo čuje i predstavi mu se na kroz drugačiji način. Šeitan pomaže u tome. Tako da kaže Jelah Đelješanu, govorite lijepe riječi. Uh, Kelimetu taiba, ta lijepa riječ je sadaka, svaka lijepa riječ koja se uputi je sadaka. Čovjek znači nema para, ne može da odijeljuje. Volio bi, al ne može, biće nagrađen po niyetu. Ali izgovara i govori lijepe riječi ljudima. Nije teško kazati hvala ti. Allah ti dao svako dobro. Želim ti svaki hajr. Želim ti svaki hajr koji je Muhammed alejselam želio ili želim ti da te od svakog zad koji kojemu Muhammed salatun tražio zaštitu. Znači svaka lijepa riječ, ljudi će je prepoznati kad ona dolazi iskreno sa srca i ono što je na srcu, lijepo biče i na jeziku kad se izgovara. Nebo upravo smo zakoračili u još jedan važan korak što se tiče savjeta za smirenost duše. Čini mi se, ono što radimo, ne radimo rad nas samih, nego radi uzvišenog Allaha. Evo, kako bi sad mogli zaokružiti nekako ovaj peti korak? E, ja ću kazati da treba u svemu što radimo tražiti Allaha o zadovoljstvu ili Allaha vođelešanu lice. E, nekada čovjek treba uputi dovu svom gospodaru. E, pored knjige koje smo promovirali u našim emisijama, mi smo promovirali dove kako se obraćati na najljepši način svom gospodaru. Čovjek nekada treba kazati gospodaru, ja te molim za iskrenost u mom nijetu. Šta to znači? Znači da svaku riječ, svako dijelo, svaki postupak koji činim, činim pravashodno radi tebe, Tvojega zadovoljstva, tvoga lica Da ti budeš zadovoljan sa mnom I onda će vremenom Allah Đelešanu Pomoći čovjeka da zaista tako i djeluje I onda će ga Allah zavoljet A kada ga Allah zavoli Zavoljet će ga i ljudi Zašto ovo govorim? Zato što mi, mi svi manje ili više Htjeli ili nehtjeli Težimo tome da budemo voljeni kod ljudi Da budemo dragi ljudima Da budemo popularni Pazite, Facebook Zašto je toliko popularan? Jer je prepoznao ljudsku želju za popularnošću. Znači, ljudsku želju za popularnošću, da budemo poznati. Ljudi objavljuju slike, objavljuju mudrosti. Nekada me toliko te slike na Facebooku budu mi smiješne. Pitam se zašto ljudi objavljuju ove slike? Znači, evo ja, ja sam ta, evo moja slika. Zašto si ti to objavio? Šta je tvoj nijet? Ljudi ne o svom nijetu. Šta ti je nijet što objavljuješ nešto? Ako ti je svaki drugi nije, tosim Allahova zadovoljstva, pokretač u tome, neće to najići na, na, na, na ovaj, ni pažnju kod ljudi, ni Allaha Đalešanu. Ali ako nas Allah zavoli, onda će nas sigurno ljudi zavoliti. Jer Allah Đalešanu, kada mu se svidi neki njegov ropis, neki čovjek ili žena, kada znači, učini neko dijelo, promijeni svoju dušu, odbaci od sebe neku ružnu osobinu, Naprimjer, zavist ili oholost ili mržnju, pokuša da to slomije kod sebe. On se sigurno mnogo približio Allahu Đelešanu. Jelag je Allah ga možda zavolio? Pa kad ga zavoli, on obavije sti Meleka Džibrila da je zavolio tog groba pa Melek Džibril obavije sti Meleke. I Meleke zavoli tog čovjeka, a zatim se ta ljubav spusti među ljude. I od odjednom, znači, ljudska srca počinju da vole tog čovjeka da osjećaju simpatije prema njemu zato što ga je Allah Čelešanu zavolio. Naprotiv, ako se čovjek toliko svojim grijesma, svojim zlom, udalje od Allaha Čelešanu, da ga gospodar uzvišeni zamrzi, zamrzit će ga i meleki, a zatim će se ta mržnja prema njemu spustiti i na ljude. I ljudi će osjetiti antipatije prema nekomu. On može činiti sve kasnije da ljude zadovolja ako ga Allah ne voli, tomu je, tomu je znači džaba, tomu je iluzorno suvišno. I ta dobra dijela koja smo spominjali, Mi uglavnom kad govorimo o tim dobrim dijelima mislimo na čovjeka. Kako znači da učinimo nešto, da popravimo stanje među ljudima i uglavnom ako što sam pokušao nabrajao, nabrajao sam neke naše međusobne odnose. A ti naši međusobne odnose su jako teški, jako su pokvareni. Po, mislim pokvarili su se, rodbinski odnos su se pokvarili. Ovaj, rodbina gotovo se sastaje samo na dženazama nekada ljudi učine sami oceve svojim postupcima da se rodbina koja je željela dobro okreni od njih. Čovjek 100 puta posjeti nekoga, sto puta uradi, haj, nikomu ne uzrača. On treba zaista biti snažan da sto prvi, sto dvazi po ponovo tu Međutim, ljudi kažu ne mogu više, jer uvijek treba biti u familiji neka ovca koja ću, da kažem ovca, ali to je dobra ovca koja će bilaziti familiju. Jedan se nađe koji obilazi, on kaže je poslije godine, dvije, tri, pet, puta, ne mogu više. I ja sam se umorio. Ova, volio bi da neko te familije meni nešto uradi dobro. Čovjek govorim o tim ljudskim odnosima. I čovjek kaže često, ovaj, uh, ja nikome zlo ne mislim. Međutim, šta je sa našim dijelima prema Allahu Đelešanu? Ovo je također vrlo bitno pitanje. Šta je sa našim dijelima prema Allahu kako bi nas Allah zavolio? Kada bi se mi malo sređivali za Allaha, Đalešanu, ko se sredimo da se svidimo ljudima, nekim dijelom, gardarobom, odjećom, frizurom ili ne znam ti čime, kada bi malo nešto učinio da se svidimo Allahu, ali Allahu se ne možemo sviditi svojim izgledom. Allah, naš izgled, naša gardaroba, ne ga ne zanima. Allahu, po sanih, kaže... Innallaha la yanzuru ila itsamikum wala ila suvarikum Allah zaista negleda u vaša tijela niti u vaše likove velakin je onzuru ila kulubikum nego gleda u vaša srca u a'malikum i vaša djela aludirajući time da je srce baza odakle kasnije nastaju djela i kada bi mi to svoje srce malo promijenili ne mislim u kardiovaskularnom smislu, naravno, kada bi ga promijenili malo znači u tom duhovnom, moralnom a, smislu, Allahu se time htjeli dopasti, da nešto promijenim kod sebe Allah vidjeli bi onda koliko bi nas Allah sebi približio. Jer kad čovjek učni korak da se Allahu dopadne, Allah potrči prema njemu po jednom hadisi kucu znači Allah žurno njemu krenočno učini ga još sebi bližim nego što je on učinio taj trud i tako dalje znači šta je s tim našim dijelima prema Allahu ja kažem čini zlo znači to je prema ljudima u redu ali time što propuštaš namaz koji ti je došao time što propuštaš dane posta koji, koji a nemaš razloga za to zdrav si mlad si nisi bolestan ništa te ne sprečava ovaj činiš zlo svom gospodaru nižlo Allahu dželešanu. A to je puno gore nego ono prema ljudima, a i to prema ljudima treba izbjegavati. Jer to je prema ljudima ne bišao Gospodaru, oprosti mi što sam onoga gibetio, onoga sam trčao, onoga sam udario, njemu sam učinio, oprosti mi Allah. S tim Allah dželešanu da kažem nema ništa jako nego Gospodar, nego prepušta da ljudi to između sebe riješe. Ako ne riješe na ovom svijetu, rješava će na Ahiretu. Da suđem dan biti puno gore, zato to treba popraviti. Ali ono što je između nas i Allaha, prije svega namaz, post, Katastrofalna je činjenica da 90% našeg naroda ne klanja namaz. Mi smo muslimani. Kaž mi smo muslimani. Čime to dokazuješ? Reče čovjek, la ilah ilallah, muhammad rasulullah, posto ga dolazi namaz, klanjaš li? Pa ne klanja. 90%. Pa zamislite onda šta to mi želimo da Allah će Da nam pomogne, da nam dadne hajir, da budemo znači super, da budemo Njemačka ili Austrija ili Švajcarska, čime to zaslužujemo? Ako javno smo muslimani, mi moramo taj namaz da obavimo. Uh, za ne musliman ima drugi standard, kada govorimo kroz prizmu Kur'ana i Sunnata. A za musliman ima nešto sasvim drugo, to je prije svega namaz. Ne možemo se zavaravati. Priča od nečemu velikom, a taj temelj je pun rupa i post. 75% ljudi ne posti. O čemu onda dalje da govorimo? Uh, kad sam iznijel ove činjenice podatke, neko je kazao ti si optimista. Znači, mislim da, još više ima, da ne, neklanje ima još više da ne posti. I onda su to stvari sa mi moramo zamisliti. I svi kažemo, lošo nam je stanje, teško nam je. A šta smo mi učinili da nam gospodar naš koji svime upravlja, gospodari i sve nadgleda, popravi naše stanje? Bara mi jedan korak da iskoračimo prema njemu. Da mu na seđdu, jer i kad dođem razam da kajem hoću da postim, I tako dalje. Znam ljudi koji su rekli, hoću da postim, nije mogao izdržati, on je zamalo umro, znači razbolio se, naravno Allah to ne traži, ali njegova iskrenost, kada rekli, hoću da ispostim taj dan, i poslije ga Allah uputio, i postoje Allah objeljšanu, iskreni vjerni ikrob, i tako dalje. Znači, samo nešto da promijenimo kod sebe, da se uljepšamo, Allah radi, Allah će nam onda dati veliku milu svoju. Evo, mi bi teme zaokrožili ovih pet koraka jer smo se bavili i prošlom emisiji upravo Savjetima za smirenost duše Ostanite s nama, vidimo se poslije džingla. Dakle, evo u drugom dijelu emisije, serijala Uljepšaj svoj život. Ovoga puta također smo se bavili Savjetima za smirenost duši. Čini se da a, ipak ima onih stvari koje posebno zanimaju naše gledalce, a to su profesore nekad, evo, pored naše duše, kako se uputiti, kako se svidjete, Allahu dželšanglu, jako se raduju i nekoj pisanoj, lijepoj riječi koja može čak i smirt dušu uljepšati dan pored možda onog čega smo mi skloni kao narod i traču i svega skloniš se lijepo, pročitaš nešto lijepo i yes. uh, uljepšaš sebe, da. Dobro, traču, traču, gibe, tu su skloni svi, mlado i staro i pametno i manje pametno, svi to vole, to jako, ja kukusno šeitanu, i to najdraže, a to je kod Allaha jedan, jedna od najgolijih stvari, jedna od najvećih grijeha, ali eto, svi manje ili više, kad tad ponekad upadnemo u to. No, o tom potom, to je, je druga tema. Uh, ja ću još jednom spomenuti da je oficina oficijalni partner naše ovog ciklusa mjesec ljepšaj svoj život izdavačka kuća Bookline e uh, i mi smo do sada ove dvije emisije koje su bile spominjali hemiju namaza znači kroz tri knjige tri izdanja koja sam ovaj promovirao uh, velika mi je čast i zadovoljstvo sad spomenuti knjigu jer je knjiga uh, zaštitni znakovih naših emisija Knjiga koja se zove Tevekul ili oslanjanje na uzvišenog Allaha. E, doktora šeha velikog alima Jusufa el-Karadavija, jednog od najvećih autoriteta, ako najvećeg autoriteta danas u islamskom svijetu što se tiče e, duhovnosti, što se tiče islama. E, Tevekul ili oslanjanje na uzvišenog Allaha smo mi spominjali i prije, Govorio sam o el-vekilu, da je to jedno da lahvi i Đelešanu imena i njegovo svojstvo e, zaštitnik ili zastupnik, prije zastupnik, da je el-vekil onaj nas, koji nas zastupa, koji nas neće iznevjeriti, koji nas neće ostaviti. I zaista u vremenu pesimizma koje vlada, gdje su, gdje su ljudi klonuli duhom, e, Allah Đelešanu svoga roba nikada neće ostaviti. Mi to moramo znati. I to nas naravno upućuje ka optimizmu, jer je pesimizam mrzak ljudima, optimizam drag je lahu i ljudima. Ova knjiga je e, nešto što je veoma e, slatko i značajno. Ja je s toga iskreno preporučujem. Samo ću pročitati dio iz recenzije gdje se kaže knjiga Tevekul, jednog od najvećih autorteta u islamskom svijetu, Jusfal Kardavia, nešto je najljepšije, što smo imali priliku pročitati o ovoj temi. A ibadet tevekula ili oslanjanja na uzvišenog Allaha nije vanjski ibadet. On se ne može vidjeti. Mi možemo o njim pričati, ali ne znači da ga u srcu. To je unutrašnji, srčani ibadet. Istinsko oslanjanje na Allaha. Međutim, to ne znači ja imam ispit, ja se oslanjam na Allaha i odem na ispit. Nisam ništa pročitu, nisam ništa učio, možda nešto malo. Allah će im pomoći, to nije tevekula. Niti je tevekula noći knjigu na pamet. I onda kazat, pa Allah i ne trebaš što se oslaniti, ja sam naučio knjigu na pamet. Tevekul je u stvari učiniti sve što je do nas, dati svoj maksimum, svoj trud, a zatim kazat, gospodaru, sad se oslanjam na tebe, ti mi sad trebaš. Jer može se desiti da čovjek, nepripremljen, odija na ispit, uzmam taj primjer, i kaže, gospodaru, pomozi mi, oslanjam se na tebe. I da mu Allah zaista i dadne nekada uspije. Ali to se može desiti samo jednom, upamte, dva puta, ne, jer to nije princip, to nije zakon. Ali da mu ukazao na sebe, na svoju veličinu i moć Allah mu može dati, ali to nije princip, nikad više neće dati. A, međutim, je drugi koji kaže, ja sam čitavu knjigu nučio na pamet, ne treba mi gospodar, Ne treba mi oslanjanje na Allaha, ja sosnjam svoju pamijet. Može se desiti da Allah zablokira u tom trenutku pamijet, nikčega ne može da se sjeti. Znači, pokazivajući ili ukazivajući tako i njemu, ja sam ti potreban, moj robe. Ne možeš bez mene. Znači, učini što je do tebe, maksimalno se pripremi, a zatim se osloni na Allaha, Đelešanu, našim poslovima i to je put. I to je te vekul. I Allah džilişan uspomeni u 9 ajeta u Kur'anu ova ibadete vekula. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Ko se osloni na Allaha, on čemu biti dovolja. Jedan od tih ajeta. Ili wa 'ala Allahi falyatawakkilul mutawakkilun. Oni koji se oslanjaju, neka se na Allaha oslone. Wa 'ala Allahi falyatawakkilul mu'minun. Na Allaha neka se vjernici oslanjaju. Pastallahi ovde apostrofirao vjernike da se oslanju na Allah, što znači nevjernice, oni se neće oslanjati na Allah. Držav. A vjernik, jedna od njegovih osobina je da se oslanja na Laha, na svog gospodara, jer mi ljudi smo slabi. Allah nam ostaje i tražimo mu izlaz samo kod njega. Znači, izdavačka kuća Bookline, oficijalni partner ovih naših emisija i knjiga Tevekul, oslanjanje na uzvišenog Allaha, koju ćemo, ako Bog, da malo i nešto u ovom ibadetu velikom kazati u narodnoj emisiji, ako Bog. Prostre meni je ovih pola sata jako brzo prošlo. Pa imeni ne znam da se ništa reko ovaj. <laughs> vidite, evo sudeći prema reakcijama koje lagano dobijamo, meni je evo nekako žao što nam ove minute brzo prolaze, al to nije razvod, smi ne pozovemo da uskoro bude tasanam. Ponovo znate već termin s nama smo u i naredno puta za 15 dana, stoga i vi nama nadam se pokloniti svoje povjerenje i vam želimo svako dobro.